Arraitzen duzu ez entzelik zuten, erretegien ta egunero bezala, baias orzitardia pasatxo direnean, ba, telefonoaren bestaldean, ba, gure korrikako kronikalariadaukagu, hane, kaixo, zer moduz? Ongita zue, Garratzaldean, zer nago? Ongita zue, garratzaldean, zer dugu? Ongita zue, garratzaldean zerdu? Ongitu, hemen, noiz iritsiko zai, hemen txedokagu eskerretara eskualdeko ardua una, pixka kontatzeko, zere jago garekin gaude, alarun batea irizten den eta korrika onuntze torzen den, baina, bueno, zue, ja, agian nekatuta eta dena, ezta? Bueno, bueno, nekatuta bai, ba, bueno, bai, egunak egin daukatu, egunak emene gogorran direla, baina, bueno, orain di luzea daukagu Eh, Baiona arabitartean, beraz, hauena eh, indarrakiren neurtua eta imajinatzen duzu ek irrikitan ez horrenbeste korrika goera eta korrika eh, egunero ehunero entzuten, ba, bueno, ba noiz pasako ere irrikitan edo. Bai, bai, gainera batzutan gertatzen gogatzen naiz orain dela bi urte ketatu zait zaigula alderantziz, ez da ki la udenda, ez da ki no esisantemañon. Korrika si ves en pronto pasasela, orduan ikuste du pasatzen hasi ta pasatzen balimada, da pizkat ondo, baina en eh, bain ja ikusten es Nafarroa ta gripa aldean, asteburuan, eta berriz nafarroa, eta ara bat, ja, bizkai aldean imaginatzen du ongozatea da, auskal honun, ba, bueno, ja, onuntza aldu dela, ja, pixkabago goarek india iristeko, ez berotzen juten garela, ez da. Nontzaudete, oen, nontzaudete? Eh, gipuzko aldean gaude, elgoi barren nahi zuzen eren, txet, dena den zu pentsatu, leku guztiaguetetik pasadele, eta ez dela berriz deo ere itzuliko, beraz, aukera, zuk daukazula, e? Eh, euskera, euskera, Ah, bai, hori, hori, bai, hori, <risa> seguro, bai Bale, <risa> eta zemotuz gunda eguna Atzo gazteizen uste, uste, uste zintuzte egun Nola hunda Bueno, bagazpizkoa, batzo eh, Imaginatze dute haipatu nizuela Eta askotane eh, eh, bueno, Iduiten ir, zait guk eguer Errepika korra garela Baina gazteizeke historikoki korrikari Egin digunarrera Sekulakoa, da egia da gainera Ipatu barra, ba, bueno, eh, normalan ero Osteguna eta nizaten zela gazteizen zita eh, Eta urte guen artea izan arren Ba, bueno Zekulako jendetza bilduzela, ez, horre Mundu bat, aipatzen genuen bilduzela lekukaren atzitik, eta, e, ba, bueno korrikak e, gazteizko kaletan barren edamazituen lau ordu horietan ba, mundu bat izan genuela e, lekukaren atzitik, e, ba, bueno, euskararen aldarri ozen hori egiten, ez eta, bueno, batzita undia edo benetan potoloa eta unki barria izan bazen ere e, ba, bueno, korrika karabako errepidetan e, barren egin zuen tipitapa eta horre e, kaso aipatzerako aguno eta Argantxu ne gaualdean, eh, ba bueno, aipatu gainera eh Treviño izan zela pasa dene 17garren korrikako eh puntua eta bueno, ba ba Treviñok eh ba bueno, e, e, ba, ez eta esanguratzuera ere baita. Ba, bueno, ba, e, horrelako bueno, txikietan ere ba ba jendetzabiltza beraz e, politan polita izan da. Haipatzen zenu, ba, gazte zen, ba, jende ugari, eta, kasen dezakegu baita ere, ba, oso jendean hitz, ze hori ikusi dugu alderdi politiko oso desbreinetako jendea, ba, korrikan parte hartzen, pentsatzen dut hori ere bai, pasatzen zareten leku guztetatik, topatuko duzola, mota guztetako jendea, ez da? Bai, bai, bai, egia da, bai, eta em, akaso eh, korrikako hori badu, ez? Eh, aldarri zehaz batekin, eh, ba, bueno, ba, haserriordea askotako jendea eh batzeko gaitasuna eta nikuzte dute batiroi hori edo eh aprobetzatzen eh, jakin berdugula eh zentsu onenean ez eta bueno ba atokoan eh egia dela komunikabeide begira ba instituzioak izan xidela eh akaso es eh, horren isla nagusia edo eh, titularra edo eh, nolabait baina bueno nik aipatu nahiko nuke ere eh ba bueno guretzat esaterako legebiltzarkidek edo lekukoa eh zuten eh legebiltzorkidek, ba, bueno, ba, ba, korrika egiten duten eh chingurri bal geiago bidela, ehz izan ere, ba bueno, ba gooneko 1500 km egin ditugu, eh 1500 lekuko aldaketa baino gehiago eta horien atzean e, pertsona pilla badaude, lagun pilla badaude eta bueno, hori guztiak egiten dutela korrika, beraz eh ba bueno, ez, ez dira batzuk besteak baino ja geiago. Ordua e, uste dute guztiei eh guztiei zorzaiela, ba bueno, ematen diotena ere. Eta gaurkoan, zer betaspe gaurko ibilbidetik? Bueno, ba, gaurkoan akaso hori trebinu aldetik aurrera egin da araban eman dugu e, gauago izan e, bizkaire sartu den arte, otxean diotik eta, e, ba, bueno, ba, korrikan edo azken diziotan edo urte batzuk korrikan bala ma, da mazago zagun honen artean ba, bueno, ba, beti daude horrelako txaskarri joak gogoratzen duzu ez non zer pasatu zen eta horrelakoak eta beti gogoratzen dugu e, Spiderman ez mozorrotuta Eh, ba, bueno, korrika lari bat agartzen dela, eta, ba, ba, bueno, aztean zerre rekomentatu dugu, ostia, ba, nora gartuko Spiderman, eta ipatu da ba, justo, gaur gau ean, trebino pasa, ostean, eh, gau aldeko bosterdiak inguruan, esan gau nuke hor urduinara, iritsi baino lehenago, Spiderman famatu agartu dela, eta, bueno, ba, iru ordu luzez izan dugula, eh, ba, bueno, gurekine Korrika Spiderman, eta horreako akontezimiento bat ere izaten dela, Hisperna fama ba, ez? peneniales, ah. oh. Iñorges daki oso ondo norden, jakin badakigu eta zer rumorruetatik entzunda, ba bueno, eh, ba, maratoiak eta egiten eh, dituen eh, tipo bat dela, baina bueno, ba, ba gutxi gehiago dakigu era ta zer bi urte hemen korrika lan den dela, ta beraz, ba bueno, ba gaurko anekdota edo puntu curiosoa kaso hori. A ah, la cosorbe de San Bermudo, maratoiak egiten edo bestela la veneta Spider-Man izango da zehiru ordu egiteko, gainera, bueno, korrika marcha marcha de gente de Matendu, Iriburutatik Kanpo dagoenean gutxinez, ba nahiko ja. abiadura hondie ematen du orduan, ba bueno, iru ordu asko dira, eh. Bai, bai, bai, asti barra tu gainera, ba bueno, ba, Iriburuaik ere, ba bueno, jendetzabiltzen dutela eta eta oso dela, e, denboran atzeratzea eta Gasteiztik esaterako, ba orduerdi ko atzerapena baina geri agorekin ehitzi ginela, eh, ezteniña la barca tu ordua malakizue gauean, zapatilla banbertsiola korrika ba, bai, eta, eh, minutot olego reskuratu dela, ta bueno, ba, Eh, askotan eta eh, lekuaren arabe da eta oso kilometro bakartiak didean ba, bueno, oso jende profesionala daukagula euskal herrian horren adibide dire dira horren beste lasterketa ez eta bueno ba, ba, jende benetan preparatu eta orte zegun laizu zerratik ez Baos, no, ondo, bane, ikusten dugu lantxe bertan web horria daukau hemen korrika.rge irikia, telgoi dela lantxe lekuko ematen aidena, mila tala euro kilometro gelditzen zaizkio mila bostun de lau da. ez daki gaur bauerako zeplan daukazuen, hor tokatzen zaizu baita gauean ibiltzea, la gaur deskanzoa? Ni gaur gau egindut, eta gaur e, entzuten duzu duzuekero eta e, hauts maskulino goa daukadala, beraz, e, tokatuko zaite gauean e, piskatxo bate isilik e, egotea E, baiar e, oiz partean indar berbituta esan harteko. Eta horrekin, eguale, e, e, interneta itatu nahi duzule, esan nahi nuke jo ba, egia dela korrikazken urtetan asko aldatu dela esan bueno, ez dakit e, komunikabidei edo komunikazioa bideago kionez, eta bueno ba hor ba, badagoela talde batean lanberesia egiten duena ba, ba, une oro korrikan gertatzen denaren berri emateko, ba, gutaz aparte, es guke normalean hits e, ez egiten dugulako eta bueno, pues, horren lekuko dituzuela e, bai interneten eta jare sozialee famatu horietan, ba bueno, un euro ikusta daitezkeen e, argazki, bideo eta bestelakoak beraz, e, ba bueno, ba, zuekene, e, horretan e, bazabiltzaten ez, e, ba bueno, horiak bizitzatera ta zerbaitik sentuten gaituzten guztiak. Ba, eguk ere, gaur bertan ez badaba, anuntziatzeko, balarun batean ere mensu zenean egongo garrera eta korrikan anuntzea tortzen dela, batzurekin egindako konezio guzti hauek, gehi emendako agonbeste grabak eta pare bat, egin dako asen eta oantxe bertan egin behar duguna, eskualdeko ardua narekin, ba, hoiek baita ere, ba, internet ere hiko dituguta, nola ez, ba. Gehi emendako agulako horrika eta... Etorik. Ba, horrela nik ere entzuteko aukera izango dut. Osondo, oh, bade. <laughs> vale. Ba, bai seguro baietz. A ver, demole bai, ma, kasu. Igual gero corre cabucatzelako. No, ez da kitoren denbora izango dut soñagoan, no, bai, bueno. Mira, eh eh hai bueno, frontza taldean eh eh hiruakio bagabiltzere, ba bueno, va secular con horren atzean eta ohitura moduan daukagula e, ba bueno, gure artean ere kilometro bat erostea, kilometroli korri egitea ta ondoren pos bazkaritxo bat egitea, es ba korrika esela po La Navacarrick eta bueno, gaurre Urkiolan mal langora maldarik eh han dienean, 14 kilometro dieguita, egitea, e, zuen bizilagun den Inon Mitchellena izan dugula, e, gurekin horre lekuko eramaten, ba, bueno, orain arte korrikan gurekin hemen ibili dena eta eta zuei ba bueno, hemen denaren testigantza eman izan dizuena, ta bueno, ba, ba, hori ere pasatu da, ze guretzat ere, ba bizhita beresea izanda zerratik eh? Ma, ba, urte askotan egon dañez gurekin hemen baitareta bai, bai, bai lenguan ere galtu genion, kalean topatu genon ta horten ta horten baino badoka grin griñe hori zartuta es hori biltzen zarete, no beti doka zu hori urte surte gitaren gogo hori es Lai. Ba bueno, bane, utxiko zaitu gu estagi milla esker gurekin egoteagatik gati biharreles gurekine ongo gea, saindu hau 8 horita eta emendikan pasatela koan, ba baurtuko zaitu zaitu zaitu gu hor pasatentate nehen furgonetan Hola, hola, hola de ánimo ta indarrak hartu Vale, va. Venga, a mí esquerre que ah, yo... Venga, yo bien repente. El carril, vive la, vive la...